Niech każdy twój dzień będzie dla ludu miłością, niech mida Bóg będzie dla ziemi miłością, dla ziemi miłością. A nie pamiętasz, jak wiele o nas mówił i budował chwałę w wielkich pieśniach, wa Ta'ala chcę porozmawiać o kilku rzeczach, na pewno o jednej, może i ważnej temacie, a to je kako Žena da pridobije ljubav svoga muža. Ali prije nego što počnemo samo napomene radi ona vraća koja nisu bila prisutna, znači da im učinimo jednu uslugu, jedan vezime, spomenuli smo 12 načina kako žena može da pridobije ljubav, ovaj, kako čovjek može da pridobije ljubav svoje setruge. Pa ću mi sada samo spomenuti naslove i prelazimo na drugo predavanje. Kazali smo da je prvi način kako Čužem, može da ljubav svoje supruge jeste da je doziva na najlepši način, najlepšim imenom. Druga stvar ljubaznost i međusobno šaljenje. Treća stvar korištenje metode poklon iznenađenja. Četvrta stvar, valjenje supruge pred strancima, a narošto pred njenim roditeljima. Pijeta stvar, prihvatanje određenih nedostataka i mahana kod supruge. Šesta stvar, pomaganje u kućanskim poslovima. Sedma stvar, da čovjek pazi rodbino svoje supruge. Osma stvar, uzimanje u obzir suprugine ljubomore kod grešaka nastali zbog toga. Deveta stvar, da čovjek da čovjek ne smatra da je on uvijek u pravu, kada su u pitanju problemi, deseta stvar, davanje, nešto novca ženi za njene lične potrebe, jedanista stvar, da pazi na ženjno zdravlje, dvanaistu, zajedničko pomaganje u rađenju dobrih dijela i trinaista, tačka koju nismo spomenuli ovdje, a spomenuljte i na drugim mjestima, da muž iskaže svoju ljubomoru prema supruzi. To ako ima. E. Noćešnje predavanje, znači o razlozima izabira ove teme, braćo moja draga, nećemo govoriti zato što smo govorili o tome u prošlom predavanju. Osim što ćemo spomenuti da je ova tema bitna iz tog razloga što mi daje, ili kako god hoćete da nas nazovete, u razgovoru sa ljudima doznajemo da ima dosta problema u braku. Zato sam ja odlučio da govorim na ovu temu. Znači jedan od razloga zbog kojih govorimo na ovu temu jeste mnogo problema općenito u braku kod svih ljudi, pa i kod muslimana i kod onih malo muslimana koji više praktikuju vjeru. Također odbitnosti ove tematike jeste što od funkcionisanja porodice zavise odgoj djece i nadolazi će generacija, a to je zasigurno također jedan bitan faktor. Što se tiče ovog predavanja, ovo je samo jedan pokušaj da damo nekoliko prijedloga i savjeta da pokušamo ustrojiti funkcionisanje naših porodica, da se vrati harmonija i sklad u naše porodice i da pokušamo osjetiti slast bračnih zajednici. Normalno, na samom početku treba spominuti nekoliko činjenica kako bi potpuno i ispravno shvatili ovo predavanje. Znači, ove stvari sada kao uvod treba paziti na njih. Ove stvari su nam bitne da bi mogli potpuno i ispravno shvatiti ovo predavanje. Prva stvar vraćam moja draga da je teško držati predavanje na ovu temu obraćati se različitom ovaj različitim populaciji žena šta pod ovim podrazumijevamo čovjek kada se obraća sestrama neke sestre žive u gradu neke žive na selu neke sestre imaju stalno zapošljenje neke nemaju neke sestre imaju djecu neke nemaju neke sestre su da bi rješile bračne probleme spremne su na tom putu da žrtvuju mnogo toga dok druge nisu i tako je teško čovjeku da govori na ovu temu znači kako bi došao sa nekim univerzalnim ovaj. da kažemo rješenjima za sve ali zato i kažimo ne mora značiti da svaki prijedlog ili svaki savjet obuhvata sve sestre. Znači, možda pojedini prijedlozi ne obuhvataju sve vrste sestara, ali ja sam pokušavao da svi ovi prijedlozi budu univerzalni, da sve vrste sestara potpadaju pod njih, ali ako nekada neka sestra ne nađi sebe u nekom primjeru, znači neka zna o čemu se radi. Također, Od stvari koje možemo spomenuti u uvodu jeste, vraću moja draga, da je na ovu temu došlo mnogo hadisa, došlo je mnogo priča iz života ashaba, života selepa i ne možemo nikako očekivati da mi u jednom predavanju zaokružimo ovu cijelinu i da to bude znači dosta. Nemoguće. Mnogo je Hadisa, mnogo je primjera, tako da bi trebalo trebao jedan serijal predavanja da se ova tematika obradi onako kako treba. Ali, znači da znate da ono što čujemo noćas, to je, ovaj. možda je u tome i, i šaret za druge stvari koji ne budu spominute. Također, možda neko će kazati, slušajući ove prijedloge, da mi kritikujemo stanje ženi naspram čovjeka. Ono u osnovi jeste loše. Ali ovaj kao što smo i prošli put kritikovali stanje mužieva naspram supruga da ćemo sebi zaprava noćas da kritikujemo malo i stanje žena naspram njihovih muževa i na kraju ovog uvoda da kažemo da većina ovih prijedloga koje spominjemo ili savjeta zasnovani su na hadisima božjeg poslanika sallallahu alaihi wasallam tako da ne bi neko mogao da nam prebaci to da dajemo mužu veće pravo nego što on ima. Znači, većina ovih naših prijedloga i savjeta zasnovani su na hadisima Božih poslanika, sallallahu alihi wa sallam. Pa, napokon da i počnemo. Osam i deset. Prvi način prizobijanja ljubavi muža jeste na lijep doček muža prilikom njegovog povratka kući. Lijep doček za sigurno vraćamo moja draga igra veliku ulogu u pridobijanju ljubavi muža. Neke žene Allah ih nagradio svakim dobrom zbog lepote dočeka, zbog lepote dočeka muža prilikom njegovog povratka kući, bivaju razlogom da ljudi zaborave na sve one stvari koje su doživjeli u toku dana od umora, od problema, samo zbog lijepog dočeka njegove hanumi prilikom njegovog povratka kući. Takvi ljudi, kada znaju da ga čeka njegova supruga, vedrog lica, nasmijana, lijepo obučena, našminkana, pažljivo odabrala odjeću koju će dočekati svoga muža, takvi ljudi žude da se vrati svojoj kući. Zato što je ta supruga pokazala svoje interesovanje za tim čovjekom, pokazala je da voli kaj je njen muž kod kući. Nažalost, ako mi Allaha, mi dosta puta slušamo priče kako sestre kažu, meni je najdraže kad mi čovjek nije kod Nažalost, zato mi govorimo o ove stvari. Sukrotno to mi, također od stvari koje mogu djelovati na čovjeka prilikom njegovog povratka kući, jeste sređenost i uređenost kući. To za sigurno svima nama je jasno koliko to može djelovati na psihu i onako umornog čovjeka. S druge strani, ima žena koje je zbog loših dočeka muža prilikom njegovog povratka kući bivaju razlogom da čovjek prezire da se vrati svojoj kući. Čovjek prezire da se vrati u tu svoju tvrđavu, u svoje carstvo. Zašto? Zato što ga tamo čeka. Šta? Čekaju ga uplakana djeca. Čekaju ga problemi sa komšijama. Nerijed u kući, žena namrgođena, dosta puta zapuštena, neuređena, čupava, da ne govori moje sestre koje troše duhan, pa iz nje izbija smrad duhana i mnogo drugih stvari. Tako to biva razlogom da čovjek ne voli da se drati svoje kući. A rekli u prošlom predavanju, u ovom tiješkom vremenu vraću moja draga kuća treba da bude oaza imana ti će se čovjek vraćati, sakrivati se od više i tanuka koji nalazi na ulici. Ali nažalost neke sestre zbog svog ponašanja i neistravnog dočekivanja muža prilikom povratka kući bivaju razlogom da čovjek preziri. Zamislite kad se vraćaš kući i ti znaš čeka te če, žena na namrgođena. Ne ide ti se toj kući, šta ćeš ti cijeli dan radiš kad se vratiš valja sad sa njom lomiti grbačom da i nasmiješ. Sto vicova joj spričat pa da i nasmiješ, iako zna se da vicoja se ne smije upričati. E ovdje, vraću moja draga, do izražaja dolazi potpuno s naše vjeri. Nije vjera, islam samo da čovjek ide pet puta u džanju, je samo vjera da žena stavi hijđav. To je su sastavni dijelo vjeri, ali je vjera cijelokupan sistem života. Cijelokupan sistem života. Zato ćemo spomenuti nekoliko stvari, nekoliko stvari koji nam Islam propisuje prilikom susreta, a naročito ćemo postaviti akcenat na pri, na susret čovjeka i njegove ženi, to jest kada se čovjek vraća s posla kući. Prva stvar koju nam Islam preporučuje jeste vedrina i nasmijanost na licu. Svima nama je jasno kakvu traga ostavlja vedrina i nasmijanost na licu na osobu koju čovjek... Srećin. A šta mislite, kakav je onda trag kada je u pitanju susre čovjeka i njegove supruginu? Zato ćemo naći da je Boži poslanik, sallallahu alihi wasallam, u hadisu koji ga zabilježuje ima muslim od Ebu Zera, radijalahu ta'alanu, da je Boži poslanik, sallallahu alihi wasallam, kazao Ne pocijenjuj nikako dobro djelo, pa makar da sretniš brata vedrog i nasmjanog lica. U Ebu Dovo, Ebu Davudovoj predaju ovog hadisa stoji, stoji vedrina i osmije na licu prilikom susreta sa bratom su sadaka. Znači, tu je, braćo moja draga, sadaka. Također od stvari koje su propisane, znači ženi pogotovo prilikom susreta sa svojim mužem, njegovim povratkom kući, jeste, braćo moja draga, uljevšavanje ženi. Žena muslimanka svojim uljevšavanjem mužu postiče mnogo koristi. Prva od tih koristi jeste da će pridobiti njegovu ljubav. Druga stvar, ona će pokazati svoju brigu o tom čovjeku. I treća stvar, pokazat voli njegov povrata kući. Zato što se ona uljepša njemu i samim time dokazala da ona razmišlja o njemu. Da želi da se vrati kući. Zato je rekao Boži poslanik sallallahu alihi wasallam hoćete li da vas obavijestim o čovjekovom najvrednijem blagu? Poslušajte. Hoćete li da vas obavijestim o čovjekovom najvrednijem blagu? Pa kaže Boži poslanik čestita supruga koju kada pogleda muž obraduje ga. Kada joj naredi, i kada bude odsutan, budemo vjerna. Zato preporučujemo svim sestrama da se uljepšaju svojim muževima, naročito prilikom njihovog povratka kući. Nažalost, braćo moja draga, mi živimo u jednom vremenu koje je sigurno čudno vrijeme po mnogo stvari. A jedna od tih stvari jeste da žene nikada u životu više nisu trošina i metka na odjeću na švinko, na nakrit, kao što to radi u ovom vremenu. Ali komi? One žene koje, ne, koje se ne pridržavaju Islama, troše to kako bi se mogle srediti prilikom izlaska iz kuće. A naše sestre, da im Allah bude na pomoći, troše sve to kako bi se mogle srediti prilikom njihovog izlaska iz kuće kod druge sestre. Ne kažem ja to da ima tu nekada zabranjenih stvari, nekada se sestre sredi pa obuku džilda Ispravno šerijatski postupi Ali zapostavila je svog muža Kojim treba da se sredi I možda je to i badet Ali ne, naše sestre prošlije i netak Na suknje, na odjeću Da ne nabrajam, druge stvari Kako bi se mogla srediti nekim sestrama Kada ide na sjelo i na predavanje A svog muža je zapostavila Muž dođe umoran Nikakav njegova žena Ne primjećuje da je on došao kući. Tu je greška a da ne, da ne spominjemo koliko puta u općim masama, a nažalost i među sestrama, ima šerijatski prekršaj kada žene izlaze napolje. Spomenut samo neke od njih. Prvo dosta puta ćemo naći da dosta žena općenito ne, propi, ne pokrivaju se propisno kako šerijat od traži. A one sestre neke koje su se pokrile dosta puta, nije ovog hijab, nije po šartorima koja islamska uljena postavila da džilbab žene muslimanke mora da ispuni te šartove. Dosta puta sestra ne znam da li ima tako ovdje se stara moram spominiti. Sestre dolazi hodaju u hlačama. To nije islamsko i šarijatsko pokrivanje. Ili šta ja znam hijab šaren po šatorsko platnom ratu. Hijab treba da bude jednobojan. Nije uslov da bude crn. Može da bude plav, može da bude smeć, ali da bude jednobojan, da to nije nešto privlačno i mnogo drugih stvari. Također, Islam je zabranio ženi da nadovezuje tuđu kosu na svoju kosu, a to je u današnje vrijeme nošenje perike. Počinioci tih dijela su prokreti na jeziku Božih poslanika, sallallahu alihi wasabene. Također stvar koja je zasigurno primijetna kod velikog broja sestara, čupanje obrva. To je također stvar koja je šerijatom zabranjena i počinioci toga je prokret na jeziku Božih poslanika, sallallahu alihi wasabene. Također, prekršaj koji je zasigurno primijetan ko ne broja žena jeste izlazak žene namirisane da izađe žena napolje. Boži poslanik, sallallahu a.s. kaže koja žena iziđe, iskuće namirisana pa prođe pokraj skupine ljudi i oni osvijete njen miris, ta žena je bludnica. Dovoljno je, završćemo sa govorom Božih poslanika. Treća stvar koju Islam zagovara prilikom Čovjekovog povratka kuć i njegovog dočeka kod kući. Cijelo vrijeme, braćo draga, govorimo o jednom samo načinu kako žena da pridobije ljubav svoga muža. Jeste lijep doček. Znači, još smo u toj tačci. Uljepšavanje glasa. Žene trebaju da znaju da je glas žene u osnovi nešto privlašo za muškarce, a naročito kad žena uljepša svoj glas... To je ono za sigurno čime žena može da pridobije ljubav svoga muža. Ako pridodamo na to da žena koristi onu metodu koju smo govorni muškarcima, a to je da svoga muža doziva najljepšim imenom. Prvo da uljepša svoj glas, a zatim da ga zove najljepšim imenom. To bi zasigurno, zasigurno tvrdim bio razlog da se pojavi ljubav među njima da se stvori harmonija u njovom životu, da čovjek, kada dođe soustan s posla, kada ga njegova hanuma lijepim, nježnim glasom oslovi, pa ga zovni njegovim najljepšim imenom, zaboravi sve što mu se desilo u toku dana. Ali kada on dođe u kuću, pa žena nikakva kodaj granata udarla u nju, baš čovjek je pobjegao u džunglu. Dobro, Ovdje se jađa jedan dodatni problem, a to je opet se vraćamo na to da naše žene u dosta slučajeva koriste ovu metodu, ali kada u kontaktu s drugima, tako dođete kod žene, pa na recepciji, pa šta ja znam u apoteciji, pa na telefon. Žene mašala tako lijep, nježan, ti glas, tako tu uljepšano, a kod svog čovjeka ništa. Čak suprotno to mi, čovjek dosta puta biva predmetom, predmetom kritike želja. Podizanja glasa biva prijednetom da ga žena naziva nekada nekim pokretnim imenima. Ali kada treba osloviti nekoga komšiju ili nekoga drugog čovjeka, tada naše anume su spremne da lijepo razgovaraju, da persiraju ljude, da ih nazivaju gospodom, a svog čovjeka zaboravljaju u dosta slučajima. Ovo je, vraću moja draga, ukratko o tom prvom načinu pridobijanja ljubavi muža, a to je lijep doček. Druga stvar... Drugi način pridobijanja ljubavi muža jeste pokornost mužu. Nažalost, vraću moja draga, mi živimo u vremenu kada je velik broj sestara, velik broj žena, odkazao poslušnost svojim ljudima. To može biti iz više razloga. Jedan od razloga je zato što žene ne znaju prava svojih ljudi koja im je Islam darovala također to može biti razlog zato što žene dosta puta slijede zapad i njihovo zagovaranje oslobađanje ženi i oslobađanje nekih prava ženi zato ćemo mi vraćamo moja draga spomenuti samo nekoliko hadisa koji govori na obavezu žene, pokornosti žene svom mužu ne bili se naša srca probudila i ne bili zaista svatili Kakvu ulogu je islam dao čovjeku, a kakvu ženi? Prvi hadis koji zavidje imate Tirmidhi od Abu Huririje radijallahu ta'ala, da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da sam nekome naredio da učini sećdu mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, naredio bi ženi da učini sećdu svom čovjeku. Hadis je adeno dostan kao što je to potvrdio Šejh Muhammed nasredin Albani. Zanisli brate moj, i cene sestro, kaže Božji poslanik da sam i kome naredio da učini sećdu Nimo Allah, subhanahu wa ta'ala, naredio bi ženi da učini svijetu svome čovjeku. Zašto? Zbog veličine njegovih prava kod njih. Drugi hadijs koji je zabiloži imam Ibn Mađe od Enesa, radijalahu ta'ala, da je Boži poslanik kazao, žena koja klanja pet vakata namaza, koja posti mjeseći tramazana, bude pokorna svome mužu i četvrta stvar, bude čuvala svoju čast, biće joj kazano uđi u dženet na koja hoćeš vratat. Četiri stvari. Zamislite, braćo moja draga, da je pokornost muža stavljena na nivou namaza i posta. Jer uđe su nabrali na četiri stvari. Koja obavlja namaz, koja posti, koja je pokorna svome mužu i čuva svoj čast. Pokornost ženi je stavljena na nivou čuvanja časti. Zamislite to, kako svakoj našoj ženi kada bi kazali neke stvari vjezane za njenu čas možda bi se naljutila. Ali vamo kada u pitanju pokornost, nužu, tu se može malo progledati kroz prste. Treći hadis od džarira radijallahu ta'ala anhu, da je Boži poslanik sallallahu aleyhi wa sallam je kazao tri osobe, Allah subhanahu wa ta'ala od njih ne prijma namaz, niti se od njih ikakva dobra djela podišu u nebo. Prva osoba jeste rob koji je odbjegao dok se ne vrati, druga osoba žena na koju je ljud nje muž i treća osoba pijanac do sve neotrijeznim također pod pokornost mužu potpada jedna stvar koja je također nažalost dosta puta zapostavljena jeste da je žena znači pod pokornost mužu potpada i to da je obavezna da se odazove svome mužu kada je pozove u postelju koliko je žena koje ne znaju koje ne znaju da je odbijanje čovjeka Kada pozove svoju suprugu u postelju da je odbijanje čovjeka veliki, veliki grijed. I žena ne smije da odbije čovjeka kada je pozove u postelju, osim ako zato ima validan šerijatski razlog, kao šta? Da je bolesna ili da je u toku menstruacije ili nešto slično to Mimo toga ne postoje razlozi koliko je žena koje su se oglušile ovomi, Zato ćemo navesti nekoliko hadisa koji govori na tu temu, iako su oni svima vama poznati. U hadisu kojeg je zabilježio Buharija i muslimo debu voriri radijallahu ta rana stoji, da je Boži poslanjih sallallahu alaihi wasallam je kazao čovjek koji pozove suprugu u postelju, pa ona odbije i zanoći on srdit na nju, proklinjuje meleci sredok ne osvani. Zamislite, braćo, maja draga i ciljini sestre, da meleci Oni čije se ne odbijaju proklinju osobu do sabaha. I hoćemo bereket u braku. I hoćemo slogu. I hoćemo harmoniju. Hoćemo da se poštujemo. Hoćemo da se volimo. A meleci nas proklinju. Kakav je to bereket i kakva je to porodica. Ima još teže od ovoga. Ima još gori od ovoga. U drugoj predaju od hadisa je došlo da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam je kazao, tako mi Allaha, tako mi Onoga u čioj ruci je moja duša. Nema čovjeka da pozove svoju suprugu u krevet, u postanju, pa ona odbije, a da nije srdit na nju onaj koji je na nebesima. Da nije srdit na nju onaj koji je na nebesima i kaže, neće se odljutiti, ostaće srdit sve dok se kaže, ne odljuti njen muž. Allah subhanahu wa ta'ala, zbog greške insana, roba, ženi, iznad sedam nebesa se ljuti zbog tog dijela grupe su to stvari. Zato smo rekli da je to jedan od velikih vjeha. Također u tirmizinoj predanji ovo kad Isa je došlo. Neka se žena odazove svome mužu kada je zove, pozove u postelju. Pa makar vila oko peći. Makar primala hranu. A u jednoj predaji koja još žešća kaže. Pa makar vila na Jahavici. Pa makar vila na Samaru. Obavezno je da mu se odazove. Normalno kao što smo rekli. Ako nema nikakve šerijatske prepreke za to. Treći način pridobijanja ljubavi muža jeste zahvalnost. Zahvalnost, braćo moja draga, na dobročinstvu zasigurno je jedan da kažimo jedno svojstvo koje islam zagovara i koji islam potencira dosta. A naročito kada je u pitanju ženina zahvalnost svome mužu, Zasigurno, braćo moja draga, tu je jedan način, zasigurno kažem, to je jedan način koji je zapostavljeno, ali sigurno žena može na taj način da pridobije ljubav svoga muža. Jer, braćo moja draga, priroda čovjeka je takva da svi mi volimo kada neko cijeni naš trud, kada neko cijeni naš napor. Tako i muž voli kada njegova supruga cijeni njegov trud i cijeni njegov napor i bude mu zahvalna zbog svega onoga što on donosi. U hadisu kojeg je zabilježio imam Bukharija i muslim od Zajnebe radijallahu ta'ala anha stoji, poslušajte ovaj hadis, ovo se pogotovo odnosi na sestre, ovaj hadis dobro poslušajte i nemojte samo da uđe na jedno uhova na drugo i da iziđe. Kaže Boži poslanik s.a.v. jednog dana kada je držao hudbu pa kaže Vidio sam vatru, džehennem i vidio sam najvećih gruji stanovnika džehennema da su žene. Najvećih gruji stanovnika džehennema su žene. Možda to pitanje bilo teško u vreme ashaba. Zato što su žene tada bile pokorne. Zato što su žene praktikovale vjeru. I to iznenarilo ashave. Ali danas nije čudno. Tako mi Allaha veli, nije čudno ovo pitanje. što je, Ovo što je rekao Boži poslanik. Kada vidimo kako se žene nose. Dosta puta se žene nose. Tako mi Allaha muškarca bi bilo stih da izađe takav na ulicu kako je ona izašla. Nas to ne čudi. Ali je čudilo ashave. Kažu ashave zašto o Boži poslanik je. Kaži zato što on je ovdje glago, laruskom, kaže je prnu. Zato što one, kaže, negiraju, ne vjeruju. Kažu, a samo bi ovo Božnji poslaniće, pa jel one ne vjeruju Allah? Nije. Negiraju, kaže, dobročinstvo. Negiraju, nisu zahvalne. Kada bi, kaže, čovjek jednoj od njih bio zahvalan, radio, znači, dobra djela cijeli život i samo jednom povriješio, kaže, rekla bi, kao da nikad u životu od tebe nisam ništa dobro doživljela. Ovo, cijeljene sestre, dobro se pazite ovoga. Ovo je nešto opasno. Nemoj da se neko igra i da kaže ja sam muhmin, pa i ako odim u džehennem, brzo iz njega. Ko pomisli to, neka kada odi kući, neka naloži vatru pa malo nek' pokuša staviti svoju ruku na špore. Ako ne mogli, a nijeće moći, onda neka pomisli da je vatra džehennema 70 puta gora od ove obične vatri. Zato ovu sada se obraćamo sestrama. Čovjek Čovjek je taj koji cijel tam provodi gdje? provodi na poslu. Zašto? Da bi žena i djeca imala lagodan život. Da bi žena i djeca imala lagodan život. Čovjek na tom putu poduzima putovanja, žrtvoje svoj život, žrtvoje svoj imetak, nekada i njegovo zdravlje trpi. Zašto? Da bi obezbijedio egzistenciju svojoj ženi i svojoj djeci. I žena opet na kraju krajeva nezahvalna. Navješimo samo jedan primjer. Zamislite, braćo moja draga, da imamo nekog čovjeka, komšiju, koji nam je nekad u životu dao sto maraka ili hiljadu maraka. Kako bi mi gledali da budemo zahvalni tom čovjeku? Stidili li se tog čovjeka gdje god da ga sretnimo? Valio nam je. Uslugu učinu. Kako onda treba žena da bude zahvalna svome mužu? Svaki dan donosi. Svaki dan donosi koliko bi trebala da se stidi da pogleda u oči svome mužu. Zato... Treba da znaju žene. Ako čovjek vidi zahvalnost svoje žene, on će sigurno biti streman da nastavi raditi. Ali Boga mi ako vidi nezahvalnost, taj čovjek će izgubiti moral za radu. I zasigurno, ako žena bude zahvalna mužu na toj blagodati, zasigurno će to biti razlog povećanja ljubavi među njima, povratku harmonije, gubljenju, znači mržnje i svih nepoželjnih stvari. <kuh> Zato postavljam ovdje pitanje sestrama, a neka one daju odgovor same sebi, meni ne treba. Koji život, sestro, želiš? Jeli želiš život gdje kaže sestra svome mužu, kupi mi to i to u naredbenoj formi i plus još podignutog tona. Kupi mi to i to i ako slučajno zaboraviš, a vratiš se iz čašnje, ćeš se pa da kupiš. Ta, kakav će biti odgovor? Ako ga čovjek smidne i kazat, reće ćeš malo sutra. Ako ne smidne, prešuti će, ali to se podrazumijeva. Neće slušat čovjek. Ali zato postoji druga metoda. Ako žena se obrati svojom mužu pa kaže Allah te nagradio, zaista je veliko tvoje dobročinstvo prema nama. Zaista se mnogo trudiš. Mi nismo zaslužili toliko. Allah će lešanu da te nagradi za svaki hajb koji činiš prema nama. Kakav je odgovor, odgovor bio njenog muža? Sam sigurno bi odgovor bio, ako je normalan taj muž, šta god ti treba, ja ću to donijeti. Ma zadnju kap krviću dati za vas da vi uživate. Kada vidite moj trud, kada to cijenite, ali ako ne cijeniš, nema ništa. Zato odje velika pouka i poruka i cilj prinjera jeste da žene znaju da je ključ svih rješenja u njihovim rukama. Samo kako se žene budu ponašale, tako će i dobiti. Ako se budu prema muštarcima koji su u osnovi grubi, lijepo ponašale, sigurno mogu dobiti šta hoći. Zato, braćo moja draga, poznato je, niko ne voli grubost, niko ne voli nezahvalnost, a naročito od osobi kojoj ti svaki dan čiviš dobročinstvo. Od biša koji je u osnovi od tebe slabiji, čovjek od žene očekuje zahvalnost, ali zato ako vidi njenu zahvalnost, sigurno je spreman da se žrtvuje na tom putu. Zato, braćo moja draga, ovo nas ova zahvalnost i zahvalnost li pobožnije prema mužu gura nas u prcu da govorimo o sljedećoj tačci a to je četvrti način pridobijanja ljubavi muža zadovoljavanje muža kada se razluti razluti islam vrači moja draga za sigurno zagovara da čovjek fazi svoj suprugu to je sigurno stvar oko koje nema dileme ali ima i druga strana islam također zagovara da žena kada se njezin muž naljuti ili razljuti da pokuša da sve resurse raspoloživi okreni u tom pravcu da stekne zadovoljstvo svoga muža. I to, vraćo moja draga, može biti način kako ćemo održati pravi kurs krijetanja naših bračnog broda. Ako se budemo tako podpomagali, čovjek rad ne ženi njena prava, a ona pazi na njega i kada se razljuti, ili naljuti, onda ona sve svoje raspoložive resurse okreći u tom pravcu da vrati zadovoljstvo svoga muža. Prva stvar koju želimo spomenuti vezano za ovu jeste žena muslimanka bi trebala da pazi, da pazi u svom svakodnevnom životu, da izbjegava stvari koje njen muž ne voli. Bezra, normalno ako se te stvari ne krše sa šerijatom. Bez razlike da li su to stvari male ili velike. Bez razlike da li je to njoj lahko ostaviti ili teško. Ali treba da vidi, da dokaže mužu da se ona trudi, da sve stvari koje njemu ne odgovaraju, da ona pokušaje da ji ostavi. I to je način da pridobi njegovu ljubavu. Zato ako se desi, nakon svega ovoga što su poduzeli da se muž naljuti, Žena, kao što smo rekli, treba sve resurse da uključi i da pokuša zadobiti zadovoljstvo muža. Sve što raspolaži, glas, izgled, odjeću, obuću, ranu, djecu, sve što živo ima, što može da posjeduje, okrijenje u tom pracu da vratiš zadovoljstvo svoga muža. Jer? Kao što znate, vi ste muškarci, a tamo su sestre. Muškarcu je najdražiji kada mu njegova žena dođe i zapraži halala od njega. To je čarolija koju žene ne znaju, a da je znaju, mogle bi ljude da kažemo prevesti žede preko vodi. Žena da dođe i da traži halala od svog čovjeka. Zato ćemo opet navesti jedan primjer. A to je da žena lijepim glasom može postići svašta i lijepim ponašanjem. Čovjek, nakon što je bio ljud, nakon što je bio srditi lav, koji ne smije prići ni najrabriji insana, nakon izvinjenja, nakon lijepe riječi, nakon nježnog jodira, pa ako treba i poljubca, postaje maca koja voda oko tvoji nogu, mjauče, prede, želi da ga pomiluješ. Tako čovjek postaje nešto nježno. Malo prije lav, ne diraj ga, eksplodira će. Malo, samo sa njim lijepo, polako, nježno, niz pa će ovom jaući. Ali naše žene ne znaju šta ću im ja kad ne znaju. Tako mi Allah da znaju, mogle bi nas. Ovo su neke tajne koje ja otkrivam, ne bi trebalo ni otkrivati. Ali nema vezi, sve to u cilju da se popravi bračno stanje. Tako mi je Allah, čovjek je ko mačka. Želi da ga pomiluješ, on će ti za ono milovanje sve na svijetu. Prejede gori nego maca. Dobro. Evo, ovdje treba napomenuti jednu bitnu stvar, a to je, braćo moja draga, nije sreća da živi čovjek bez problema, jer toga nema. Sreća je da čovjek živi u braku gdje ima problema, ali zna riješiti probleme. To je sreća. Ima problema ali da riješiti. Nemoj. Ja sam tako mjala prije braka za Mišu da može biti brak bez problema. Preška 100% odma prekriži taj razmišljanje. Svi koji nisu oženjani, moj im je savjet, nemoj da ko pomisli da ima braka bez problema. Ali ne smije se bježati od problema, treba rješiti probleme. To je sreća, kad ti završiš sa problemom i opet se voliš sa svojim suprugom. Ali da zamisliš brak bez problema, to izlišti iz tvojih glava. Zato ove stvari koje smo spomenuli, da žena traži halala od svog čovjeka, to ne može svaka žena. Koje žene to mogu? To mogu one žene koje su predase postavile visoke ciljeve. Kakve ciljeve? Da je žena postavila samo da traži zadovoljstvo Allaha, subhanahu wa ta'ala, da žudi za džennetom. I ona na tom putu spremna je da žrtvuje sve. Uradit neke stvari koje druge žene kada gledaju kažu to je nemoguće, ali za njoj je moguće. Zašto ona hoće džennet? Ona hoće da bude njen muž zadovoljan i da je tu vede u džennet. I zato te sestre mogu to da uradi. A žena koja goni svoje principe nema ništa od toga. Žena mora da bude spremna da ne gleda ko je kriv, već da traži zadovoljstvo svog muža. Kaže Bozhi postanih sallallahu alaihi ve sellem hadis koji se kaže ima me Tirmizi od Koja žena umri a nje muž je zadovoljan njome učiće u džennet. Ta žena ima taj hadis pred sobom samo, Ona samo gleda gdje je zadovoljstvo mog muža. Sve što radi samo nek je zadovoljen. Hoću da umrem ili on ili ja ili da sam zadovoljen sam. I ta žena može vratiti sve. Njoj neinteresira ko je kriv. Koliko je koji koji se stara, ne bi ne bi tražila halala. Čovjek je krivni, on traži kaže od mene halala. Zato što nije svatila svoju ulogu, to ne znači, ja sam prošnji put kazao da čovjeka da pogriješi, ako se bio momčina, ako se bio paca, ako se bio delija, da pogriješiš, otjeđi i svoj hanumi i zatraži halala, ko što bi ga zatražio od svakog drugog muslimana, je ta je žena muslimanka, ima pravo da tražiš od njeha halala, ali u ovom slučaju govorimo s druge strane, žena ne bi trebala da gleda ko je kriv, treba da traži samo za zadovoljstvo. Također, Božji postanik sallallahu alaihi wasallam e kaže: Hoćete li da vas obavijestimo vašim ženama u džennetu? Kaže Savi: Naravno. Kaže nam kako su to žene u džennetu naše? Kakva su osobine žena u džennetu? Kaže Božji postanik: One koje mnogo voli, one koje mnogo rađaju i one koje kada se naljuti njen muž Odnosno kada naljuti ona svoga muža ili kada se on naljuti ili se naljuti samo onako zbog neke druge stvari ona rekli ovo je moja ruka u tvojoj ja neću okusiti sna sve dok ne budeš zadovoljan no Ovdje vidimo tri različita načina greške. Kaže, prvo ako ona njega naljuti druga stvar ako on nju naljuti i treća stvar ako se on općenito naljuti u svakom slučaju žena dolazi i stavlja ruku u njegovu ruku i kaže ja neću spavat dok ne budeš zaduboljen. Ne interesuje me ko je pogriješao, moraš biti zaduvol. I to je, braću moja draga, nešto što mi nemamo. I najgora stvar, ovo je upozorenje i sestrama i braći, najgore je da čovjek ostavi problem i da zanoči ljut na svoju suprugu ili ona ljuta na njega. Znajte da će mu do saba šetan hiljadu nekih ružni varianti došaknuti. Zato čovjek treba da ne dozvoljava sebi da zanoči ljut na svoju suprugu da to reši prije spavanja. Peti način pridobijanja ljubavi muža jeste poštovanje njegove rodbine, njegovih gostiju, naročito njegovoj majki, occa, sestara i braće. Znači neki uži krug rodbine. Zaista i braća moja, draga i cijenjene sestre, obu je jedan način, bitan način i neizbježan u pridobijanju ženinom pridobijanju ljubavi njenog muža. Jer zanislite, vraćo moja draga, kako će pozitivno reagovati srce čovjeka kada vidi svoju suprugu kako se lijepo ob obhodi prema njegovoj majici, prema njegovom ocu, prema njegovom bratu, prema njegovoj sestri. Zasigurno to vodi ka buđenju ljubavi kod njinog muža. sigurno će taj čovjek shvatiti da je ta žena njega cijeli i gleda će da joj to uznati istom vjerom. Također u tome je potpomaganje na dobrih djela. Zato obraćamo se sestrama, nemoj da sestra, žena, supruga bude razlogom da svog čovjeka izlaže ahiretskoj patnji. Jer nama muškarcima je naređeno da činimo dobročinstvo svojim roditeljima. Treba da činimo dobročinstvo i ženama, ali dosta puta žene traži od muškaraca da ženu stavi na veću ljestvicu prava nego što je njegova majka. Zaboravili smo hadis koji je zabilježio Imam Muslim od Abu Huririje kaže Božiji poslanik propao je propao je propao je ko? Kaže osoba koja doživjela staro svojih roditelja ili jednogodišnji a nije ušao u džennet. Nema nikđi hadisa koji govori da žena treba tolko biti poštovana. Zato žena treba da bude poštovana, ali ne smije nikako da traži da bude na ljestvici prava powyš majki. Zato, znači to je jedna bitna stvar. Također žena treba da ima jedno pravilo na umu, i ni muškarci, a i žene takođe, pravilo koje Arapi zovu kemate dinu tu dana. Kako se prema drugim ljudima ponašaš, tako će se i tebi to isto vratiti. Zato, cenjeni brate i cene sestro, ako danas ti imaš sve krv, ili si ti nekom i podređen ili nadređen, Znaj da ćeš sutra i možda biti nekome svekrva ili ćeš biti nekome svekar ili ćeš biti nekome punac i znaj kako god se ti ponašaš prema svome svekru prema svojoj svekrvi, prema svome puncu prema svojoj punuci sutra kad te Allah subhanu wa ta'ala stavi na tu funkciju znaj da će ti se istom jerom vratiti nemoj misliti da možeš ti ljude omalovažavati za svoga života pa kada sutra duješ u tu funkciju da ti Allah da toliko počast, pa da tebe poštuju još na glenjalu ćeš ti okusiti ono kako se ti prema drugima ponašao. Zato ženama preporučujem danas ci ti možda nečija nevjesta, a neko je tebi sve krva, ali ćeš sutra ti to biti i zato kako god budeš zaradila, tako će ti se i vratiti. Šesti način pridobijanja ljubavi muža jeste zadovoljstvo sa onim što je Allah subhanahu wa ta'ala propisao od napaki. Braćo moja draga, za sigurno jedan način na koji žena može da stekni ljubav svoga muža jeste da bude zadovoljna sa onom napakom koju im, koju im je Allah subhanahu wa ta'ala propisao. Zaista je to jedno blago koje većina žena žena nikada u životu ne spozna i to je možda jedan nakrit, ali i knisala, to je jedan nakrit koje većina žena nikada ne oprobaju. Ovaj... Koliko je, braćo moja draga i cini sestre, problema koji su nastali zbog pohlepe žene ili žena hoće da joj čovjek priušti sve što imaju komštinice i sve što imaju svaka sestra ima u džemacu takav džilba, hoću ja da imam. Ciljne sestre, treba da znamo da se na faka ljudi razlikuju. Da je na faka u ljukama tvojeg muža, on bi ti sigurno kupio sve što imaju druge sestre i još više od toga. Ali na paka nije u rukama ljudi. Zato budi zadovoljna s onim što ti tvoj muž donese. I za sigurno zadovoljstvo ženi može biti razlogom da čovjek uolakša njegove belaje. Čovjek kada vidi nezadovoljnu ženu, samo konta, kako bi ja umijadi ukru, samo da postane ona, da kad dođe kuće se ona nasmije. Zašto da gonimo čovjeka na Zato znači tražimo od naših sestara da budu zadovoljne sa onim što im je Allah subhanahu wa ta'ala propisao. Jer ovo važi za ljude i za sestre. Istinsko zadovoljstvo je zadovoljstvo duše. Lijep i skladan bračni život je mnogo veća sreća i mnogo veće bogatstvo nego što je imati kule i gradove. Koliko bi oni bogatuna koji imaju i benzinjske koji su u parlamentu volio bi da osjeti zadovoljstvo samo jednu minutu te sreći, koju možda mi obična ova hukara osjećamo u našim životu sa našim anulama. Nije bogatstvo, bogatstvo u parama. Bogatstvo je bogatstvo duši, kao što je rekao Boži poslanik, samo magu, ali i vselemu hadisu, koji je izbiraži u Buharije i muslimo nebo u guriri. Nije bogatstvo u mnoštvu posjeda, već je bogatstvo, bogatstvo i zadovoljstvo duši. Također, jedna bitna stvar, napomena i za braću, i za sestre, čovjek Kada želi da gleda z dunjalučkog aspekta ljude, treba da gleda one koji su niži od njega. A kada gleda ljude z ahiretskog aspekta, gledaj one koji su poviš tebe. Tako kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallame, gledajte u onoga koje je na nižem nivou od vas, a nemojte gledati onoga koje je na višem nivou od vas. To vam je bolje kako bi kako ne bi zanijekali Allahu i blagodat. Kada u pitanju dunjalučkog Čovjek nekada i pomisli, dođe u šeitam pa ti si siromah, ali pogledaj na TV u one emisije kada ona aj kako mu ime peja koju čide i obilazi one siromahe i onu bjedu. Dođe čovjek u živi u zemunici, tako mi Allah, ja inače ne imam TV i ne gradam TV. Jednom sam slučajno se zadesio, dolazi čovjeku u posjetu, u zemunici čovjek živi, Allahami. Pogledaj u tog čovjeka pa ćeš ti vidjeti da si ti milionir za njega. Ne gledaj onoga ko ima benzijski. I nekako kako će on za njeg odgovorit za svaki pening. Kako ćeš ti za svoje pening. Ali ako hoćeš gledati u nekog više, gledaj kako se traži zdanje. Gledaj onih koji svu noć obavljaju noćni namaz. Gledaj onoga koji cijeli dan uče Kur'an. E, uti gledaj, onih poviš sebe. Ne, ja je labda učim strancu dnevno. Gledaj onih koji uče po džuzi. A nekaži, koja lambda ima nikoj učeni stranicu? E eh, tu nije dobro. Gledali nekoji su veći od tebe. Tako bi trebali da se ponašamo u našem životu. Primjer, jedan sestrama. Zamislite šta bi naše sestre, čiji su ljudi beskramno zatvoreni na guantonamu, šta bi sada dali da imaju svoje mužere. Kako bi im bile poslušne? Zasigurno bi. I ovo ja ne govorim da sumljam u te sestre, ali kažem svaka sestra treba da postavi sebi pitanje vali cijeni tu svoga muža. I na kraju braćo i sestre, ja imam još znači neki 15 tak načina koji sam znao da ne može biti dovoljno vremena da se sve pojašnjavaju, ovako opširno, pa ćemo i samo <kuh> pročitati. Sedmi način jeste da žena pazi na svoj izgled i da se zapita da li je ona zadovoljna svojim izgledom. Dosta puta žene zaboravi, zaboravi da postavi sebi ovo pitanje. A tako bi Allah da sama se postavi pitanje vidjela bi da ni ona nije zadovoljna svojim izgledom, kamo da jadni je jedni čovjek zadovoljan njenim izgledom. Također da žena bude pažljiva... Kada u pitanju upozoravanje muža na neke loše osobine, znači treba upozoravati muža na loše osobine, ali da to bude na jedan lijep islamski način. Također, ona metoda koju smo preporučili muškarcima jeste da žena pokloni ponekad, s odnos svojim mogućnostima, neki poklon svome mužu, pa makar to bilo i nešto bezvrijedno, jer kaže Božni poslanik, sallallahu alaihi wa srlame, tehaade u tahabu, međusobno razmijenjujte poklone pa ćete se voljeti. Također, od načina kako žena može da pridobije ljubav svoga muža jeste da žena pazi na izgled kuće i da pokuša da njena kuća bude privlašna njenom mužu, a ne da bude odvojna. Također, da žena radi ono što voli njen muž i na način koji on voli počeši od hrani, odjeći ponašanja, navika i drugih stvari. Također, da žena ako želi da razgovara s mužem, a on nema vremena da razgovara, onda neka počne govoriti o njegovim lijepim osobinama, jer ako želiš sebi sagovornika, onda počne govoriti o njegovim lijepim osobinama, on će danima da svjetiti kraj tebe. <clears throat> Također, jedan problem, odnosno jedan način kako žena može da pridobije ljubav svoga muža, jeste da mu dijelima i riječima iskaže tu ljubav. Koliko je žena koji kaže, podrazumijeva se, ili ljudi, da ja volim svog supružnika, Ne mora se podrazumijevati, Bola nećati niko odvesti jezik, kaži žen da ih voliš. Pokaži to dijelima, slobodno, nećati ti znači ništa nikom. Također, kada su pitanju žene, treba da pokušaju da u svom ovaj, riječniku izbegavaju riječi kao što je Ne, neću, ne mogu, sačekaj i slično to mi. A da pokušavaju da što više puta izgovaraju oni pozitivni riječi, da, hoću, evo odma i tako, one stvari koju kazuju na poslušnost. Također, da žena ne podiže glas iznad glasa svoga muža, ispoštovanja prema njemu, rekla je kćevka poznatog tabljeljina, Sejid Ibnu Museljiba, kaže mi se svojim muževima obraćali kao što se vi obraćate svojim predpostavljenim emirima. I znate kad neko ode kod nekog direktora, kod nekog iz parlamenta, pa sve ti on, debono što ste u reku neće imati sve, nešto ti straha da podigni glas. E tako bi žene trebali razgovarati sa svojim ljudima. Također, jedna stvar bitna, bitna, veoma bitna, kako žena može pridobiti ljubav svoga muža, jeste kada čovjek pogriješi da ne traži od njega izvinjenje riječima, jer je muškarcu ko muškarcu teško da to pređe preko njegovih usta, ali dovoljno je, sestro, ako vidiš da je čovjek skontu da je pogrešio i indiretno ti kaže pogrešio sam, elhamdulillah šučuraj Bogu, što je skontu da je pogrešio, nemoj sad navaljivati, samo hoći da mi njih tražiš Pusti ga vona kralju. Također, žena, kada vidi da je čovjek lud, trebala bi da pokuša da šuti i treba da čeka da se malo odljuti. Ovaj, to je zasigurno jedna bitna stvar. Dosta žena kada se čovjek naljuti ne mogu da se suzdrže pa počnu da malo repliciraju muževima. Najbolje što žena može uraditi kada se muž razljuti ili naljuti jeste da šuti. Šuti jedno 10-15 minuta dok malo krv se smiri nakon toga ako imaš nešto kazati, kaži. Također, kako će žena pridobiti ljubav svoga muža jeste da zna da mi svi imamo pri sebi mahana i da tako ugleda svoga muža da i on ima pri sebi neki man. da mu dozvoljava da ima nekakvi mahan. To ne znači da ga ne treba upozoravati na njih, ali da ne traži savršenog muža, jer prošla su vremena poslanika i vremena shaba i tabinina. Žene, kao što sam rekao prošli put, vi muškarci bi htjeli da imamo žene ashabike, a mi daleko od saba, Tako i žene. Hoće da imaju ljude ashabe, a one daleko od ashabike. Ako želiš čovjeka ashaba, onda budi ashabika, onda možeš očekivati nešto. Također, jedna bitna stvar, za zasigurno bitna jeste da žena čuva tajne svoga muža, a naročito kada su pitanje tajne vezane za intimni život, jer Boži poslanjih, sallallahu a.s.v., je prokleo ljude, muškarce i žene koji otkrivaju jedni drugima, znači ovaj tajne intime, pa je čak tu uporedio kao da je to šetan koji sretni šetan i su na putu pa spodno oči a drugi gledaju u njih. Na kraju, žena da poštuje ljubomoru svoga muža i zadnji način jeste da žena pokuša da savituje svoga muža, da se podpomaže sa njim u rađenju dobrih dijela, tu će Allahu pomoć pomoć sigurno biti razlogom povećanja nubavi među njima. Na kraju molimo Allah subhanu wa ta'ala da nas popravi, da popravi stanje u našim porodicama, da nas okupi u džennetu kao što nas je okupio ovdje, da pomođi muslimane na svim mjestima i na kraju, surhanike Allahumeve bihamdike, ešhedu in la ilahi ilah ilah in la inter eslag firuke, vjetu